І тут вона пригадує, що Ілля-капітан у спідніх утік в тернового Гущавину за лікарнею. Через усі городища, а Ілля живе по той бік горба, він не проб'ється додому, сидітиме в Тернику до темряви. Сумніви, що мучили досі, полишають її, як вилуплене куча шкаралупу. Вона потихенько крадеться до Терновища, щоб не злякати Іллю, бо той може дриманути аж на всавчині хутори або на ферму. «Ільку, не бійся. Вона на мене також ножа гострила. Не бійся. Я тобі, як хочеш, штани принесу гриневі. Не бійся, маю тобі щось розповісти цікаве і страшне». Пересідає на впочіпки, щоб розгледіти, де він заховався. З загущавиною нічого не видно. Валяється кілька порожніх пляшок з полинялими етикетками. Хворі чоловіки тайком згрішили подалі від очей. Старий черевик із виваленим язиком іде собі кудись через терня. Та зруділий бинт провисає на одному з кущів. «Ілько, я знаю, що ти тут. Не бійся. То я, Мариня, кау тобі не бійся мене. скау тобі зараз таке, що ніколи не забудеш». Вона ж тепер викидає недогризок яблука у старий черевик. Чекає, може, хрустне хмизняк або кашляне капітан. Каже Мариню, я й звідси почую. «А правда, що, що ти штани принесеш?» «Тільки нагрідневі, а мої! Калюч від хати під каменем лежить!» Тепер Мариня розгледіла праворуч від себе Іллю Капітана, який сидів на впочіпки і зав'язував шнурівки на білих спіднях із лікарняним штемпелем на стегні. Просив же її Різунку «Дай зібрати яблука в саду і наконсервувати фруктів на зиму, тоді сам прийду і скажу «Ріж!» «Тільки спершу грижу, а десь під весну і апендицит!» А вона, потім на аналізи положила, коли, бачу, скальпелі гострять. Я ж каву, що серця в неї нема, снігова баба, а не жінка. Чоловік ходить, робить, сміється, а їй, аби різати, що попало. Ревно співчуває Мариня, але ближче не підходить, бо як-не-як, а Ілля має досить непевну професію, техніка штучного запліднення худоби, і одяг його зараз не викликає довіри у Марині. Поговору, вона боїться більше, ніж гриня, і пощакуватої Єви разом узятих. То принеси штани Мариню, бо вона мене і тут казнайде, і таки виріже грижу з апендицитом. Ілля обережно чухає живота і відступається в ще густіші зарості. Він не дуже довіряє Марині, а може її сюди послала Романа Лебедин, щоб заговорити і приспати його пильність. Живіт Віллі утерп. Він його не відчуває зовсім. Медсестра таки встигла вести наркоз, тому його тіло начебто розділено на двоє. Десь там унизу він відчуває свої ноги, а тут груди і голова. Більшого роздвоєння особи Ілля Капітан не переживав у своєму житті. Верхній частині тіла дуже хотіло сісти. Він нарвав жменю спілого терну і, кривлячись, поволі жував. «Ти мене вислухай, поки будеш думати над тим, що я скау тобі, якраз штани принесу». Ілля довгенько вагається, але таки пристає на Марини умови. Ну, паняй лиш худенько, бо мені ще сьогодні дві корови треба злучити. Мариня пробує язиком над червленого зуба, злодійкувато озирається на дорогу, одягує блузку, щоб остудити груди, вичікує, що білля зосередись, але тому нетерпеливиться. Кажи, бо комарі мене доїдають. І Мариня починає. Стала я рано, та й питаю Гриня, що сьогодні за день. Так Мариня завжди починає викладати свою новину, розповідаючи, що з'їла на сніданок, кого бачила, скільки її знесли кури. Все це їй завжди здається історично важливим, як викопні черевики і монети для дзиндри. Ілля присиловано слухає, розтираючи затерплого живота, що й досі поділяє його істоту на двоє то я Кау, що понесла дзиндрі повістку на сесію сільради, нікого не здибала на дорозі, та й Кау собі. Його ж дома нема. Повів учнів на буряк Кау, мовчки повів, бо з ним не балакає восьмий клас, і він з класом не балакає. Але не піду ж я за ним у степ, Кау собі. У щілиною від замка в Мариню повістку. Тільки я до дверей, а вони риб, і самі відчинились. Ілля поволі зацікавлюється, забуває про свій здеревінілий живіт, по якому повзають мурашки, і вп'ялась гостра тернина. Але він того не відчуває. Коли ж це Удзин древічини в двері? Коли син забрав маму до міста, старий учитель на відріз відмовився лишати городища, поки не допише історію. Хто? Зацікавлений Ілля навпочіпки підсувається ближче. Почекала я, постояла, ніхто не виходить. «Іду собі до хати. Я ж таки роблю в цій раді. Маю право. у собі». Вітер відчинив двері, а я зайшла. «А ну, думаю, що ж він там про нас пише?» «Глядь, сейф зачинений». Мусій Федотович його якау замикає, навіть коли до нужника йде. «Вже хотіла зачиняти хату, йти собі далі. Коли бачу, сошит на столі. Якби ти Ілля почитав, що там про нас написано, «Про нас із тобою, Мариню? Та що ти?» Різко випростується Ілля, аж пострілюється сиджені куліна. «Ніби в нас з тобою щось було, чи ніби ми, родичі», – ображається Марина, щоб швидше забути про дрібну образу. «Про всіх, хто жив у городищах до нас, і про теперішніх, як Ау. Наш сармацький горб дихає, живе і росте. Ми того не помічаємо, бо щодня на ньому товчемось, ночуємо». «Якау? А він, Ілля, росте собі потихеньку. Ти розумієш? Росте?» «Дзиндра не напише неправди. Я сама читала. Росте!» Вигукує Мариня так патетично, що їй може позаздрити навіть монархова дзвінка, відкриваючи концерт агітбригади в обласному центрі. Ілля враз розчаровується цією химерною новиною. Він чекав чогось зрозумілішого, земнішого, що притлумило б у нього почуття голоду й страху, які не посідались на нього дедалі більше. Однак він змовчав, бо коли Мариня образиться, сидіти тут йому до півночі, поки не заснуть усі городища на Сармацькому горбі. Але й тоді його одяг може роздрошити чогось псюру, а Микола подорожній лягко бабахне із своєї двоствовки. «Я правду кау, щоб цього місця не встала, правду кау!» Там цілий зошит, про це списано маленькими, як маклітерами Ілля. Ніби йшли з походу сармати, і з греків ішли додому під жмеренку. А тут горба зовсім не було, ка от навіть видолинок був. От вони й стали на нічліг, щоб удовстві та на жмеренко йти. Стали тут ка табором, наварили їсти і святкують перемогу над греками. А пили вони, дай Боже, горілка дешева тоді була. Напилися і поснули, хто де впав. Хто де впав, там і заснув, Бо тім близько, бо вже на своїй землі. Навіть сторожу не виставили, такі п'яні. А греки, як ау, хитрі, Йдуть за ними на зирці, по яругах ховаються. Наші поснули сплять, хрупуть на весь степ, Говорять скрізь сон по-сармацькому. А греки підкрадаються до наших, як форти. Тоді долина, на якій вони поснули, це тут було, де ми стоїмо з тобою, щоб якось розбудити гультяїв, бо греки Ілля вже обступають їх з усіх боків. Виріжуть же їх Ілля, виріжуть до ніжечки, то я й кау. Земля сонними почала здуватись і підніматись вгору. Бог зупинився і не знає, що це робиться, куди йому далі такти?»